Тимур реагував, як ведмід на комарині укуси, тільки розпалюючи дівчину. На третьому курсі хлопець захопився проблемою штучного інтелекту і практично відключився від Всесвіту. Програмісти зрозуміють. Серйозні стосунки між ними почались аж на останньому році навчання. Через рік після отримання дипломів Аліна натякнула Тимуру, що не проти з'їхатись. Хлопець вагався. Не те, щоб він мав щось проти, але ж, ви знаєте, це така відповідальність і взагалі для чого поспішати. Якоюсь вечора, втомившись чекати, Аліна гарненько відтрахала його і поставила ультиматум. Або вони починають жити разом, або вона йде від нього. Тимур здався. Вони виняли однокімнатну квартиру неподалік від метро Шулявська. Наступні три роки все було чарівно, просто перфектно, поки Аліна не вирішила, що настав час переводити стосунки на наступний, найвищий рівень. Ось тут почалися проблеми. Тимур усе чудово розумів, але вперто відмовлявся освічуватись. Не допомагали ні натяки ні погрози розриву, ні навіть умовляння друзів. В університеті Аліна отримувала пропозицію вийти замість частотою 2-3 освідчення на семестр. Доля відверто познощалася, підсунувши їй недоумка, який застосував слово «люблю» виключно до комп'ютерних ігор важкої музики та пива Пауленер. синьока Чернявка не здавалася, методично розхитуючи холостяцький фундамент свого хлопця. Вона діла ненав'язливо, виважено і мудро, як діють розумні жінки. Проблема була в тому, що Тимур не був розумним чоловіком. Він був програмістом. Не варто описувати, стільки всього натерпілася Аліна, перш ніж Тимур капітулював. Два місяці тому в червні, через шість з половиною років, Після початку офіційних стосунків, Через десять років після першої зустрічі, Хлопець нарешті роздуплився, Запропонувавши їй руку і серце. Бездарно, невагадливо і кострубато, Та все ж освідчився. Аліна не нарікала. Відомо. Гімдюк залишається гівнюком, Навіть якщо гарно освідчиться. Цю фундаментальну істину – Дівчина перефразувала на свій лад – гарний хлопець залишається гарним хлопцем, навіть якщо він освічився так, наче наклав посеред ресторану кубку лайна. Весілля призначили на початок вересня. І ось тепер, повзучи черепашими темпами додому, Тимур ламав голову над тим, як сказати, що все відміняється. В кишені завібровав мобільник. Хлопець витягнув телефон. Телефонував пузатий. «Я слухаю вас, Дмитрий Віталійович. Щойно спілкувався з дівчатками з Юрвії ділої як? Контракт чистий. Це не кидалово». У цю мить Тимур зрозумів, якою буде його відповідь Штаєрману. Навіть якщо Аліна виверне йому на голову кастрюлю – з його улюбленим грибним крем-супом. Він все одно скаже так. Прекрасно. По голосу чую, що ти схиляєшся до твердної відповіді. Ну, я ще не, але так, в принципі, так. Діло твоє, та я маю кілька зауважень. Розважливо проказав Дмитро Віталійович. Угу. Перше. Той нашмарований дженджик усі вже... Двічі дзвонив і питав, чи ти не надумав їхати. Не здивуюся, якщо він телефонуватиме посеред ночі. Це мені не подобається. Франд занадто кипішує і шарпається, немов миша в пастці. Тимур змовчав, він неуважно ковзав поглядом по машинах, що, наче великі, блискучі жуки, ув'язані в сірниковій коробці, штовхалися у пробці. Друге. Вгоді є пункт про нерозголошення. Ти мусиш мовчати доскону про те, над чим працюватимеш, а також про все побачене чи почуте в лабораторії. Не думаю, що з цим будуть проблеми. А я думаю, ти помиляєшся, відчеканий опозатий. Перечитай контракт. У випадку розголосу будь-якої виробничої наукової чи організаційної таємниці Тобі світить штраф від двох до десяти мільйонів доларів. Ого! Круто, правда? Дозволь спитати Тимура. Ти маєш два-три десять мільйонів баксів? Е, ні. Ну, я так і думав. Я трохи більше за тебе кручуся в бізнесі, тому мушу застерегти. Неформальна така нереальна суміш штрафних санкцій дещо означає. Що? З тобою ніхто не судитиметься, хлопче. Якщо бовкнеш лишня, тебе ліквідують. Тимур сильно лупанув по гаймах. Лачетті, вискнувши, клюнув носом і застиг. Ззаду каскадом донеслося обурення скигління цілої низки клаксонів. І третє. Я просто не хочу, щоб ти їхав. Пане перечуття? Директор презирливо форкнув. Я схожий на того, хто покладається на причуття? Та ні. Хлопче, ти, звісно, першокласний спец, але при всій повазі ти не коштуєш 200 тисяч баксів. Якщо тобі пропонують такі гроші, і ці гроші не за роботу, яку ти можеш виконати, значить, ними покривають дещо інше. Раджу дізнатися, що саме. Причому дізнатися до того, як тебе висадять у якійсь дірі серед чилійської пустелі. Подумай про це. «Кохана, я вдома!» – гукнув Тимур з порога. Голос звучав, як у столітнього папуги. Аліна, прикриваючись махором рушником, визирнула з ванни. Засмагла спина та мокре волосся, зблискували і парували. Так рано вона посміхнулася, Підскочила і цмокнула хлопця в губи. «Це мені причулось, чи ти справді назвав мене коханою?» Тимур придуркувата скривив губи. «Я е, тут, ну, тут така підстава нарисувалася. «Підстава?» – Аліна хихікнула. «Ото вже ці твої програмістські словечка. Це не...» «Роздягайся, дівчина», – притримуючи ліктім рушник – Розтібала гудзики на його сородці, лізь у душ, рушник опустився, голивши гладенькі груди. Вечеря скоро буде готова. Зазвичай в такі моменти Тимур відчував збудження. З часом його потяг до Аліни тільки зміцнів, проте цього разу не було нічого, крім тоскного щему під серцем. Хлопець роззувся, обіняв дівчину і, акуратно відсторонившись, прослизнув, «До кімнати. Я мушу тобі дещо розказати, якщо чесно, то говорити він не хотів, хоч і розумів, що розмови не уникнути». Попри загостреність голосу, дівчина не сприйняла слова всерйоз. «Мені запропонували роботу», – сказав Тимур. «Круто. Підвищення? Ти покидаєш ТТР?» «Не зовсім». Озвався один з колишніх замовників. Зараз він хоче, щоб я попрацював безпосередньо на них тимчасово. Без відриву від основної роботи. Тимур відчув, як жар піднімається з грудей на шиї та щохи. З відривом. Тобі доведеться брати відпустку за власний рахунок. Ага. І що ти вирішив? Погодився. У, -у, У, похитала голівкою дівчина добре. Така гарна пропозиція. Бляха, як же їй розповісти? Хлопець спромігся викласти все, крім головного. Так, хоча є дві особливості, які ти мусиш знати, Тимур потер пальцями очі, які ти мусиш зрозуміти. Що саме дерев'яною лопаткою Еліна перемішувала м'ясо на сковорічці. По-перше, я досі не розумію, над чим доведеться працювати. Замовник якийсь дивний. При цьому вони обіцяють заплатити 200 тисяч доларів. Це у випадку вдалого завершення проєкту. А якщо завершення оцінять як невдале, тоді всього лише 160 тисяч. Аліна відірвалася від сковорітки і подивилася на Тимура. Вона була безтурботною, але аж ніяк не дурною. Бували моменти, коли Тимур поряд із нею сам почувався телепним. Ось як зараз, наприклад. Тоді яка друга особливість, яку я можу знати і зрозуміти? Сині очі слідкували за кожним м'ясом Тимурового обличчя. Язик у хлопця задеревянів. Контракт розрахований на два місяці. Але компанія розташовується в Чилі, тому на роботу я повинен поїхати туди. Чорнявка стиснула губи. М'ясо потроху пересмажувалось, заповнюючи тісну кухню характерним гірким запахом. «Це те Чилі, про яке я подумала», – крижаним голосом оточнила дівчина. «Мабуть, так». Я правильно зрозуміла, ти вже прийняв пропозицію і їдеш в Південну Америку? Так Вона зробила паузу, а тоді перепитала на останок На два місяці? Тимур прикусив губу Угу Вилітаю завтра зранку Ти що, блядь, А Аліну наче підмінили З її очей стріляли блискавки Це лише два місяці «Які нахуй два місяці? У нас же весілля у вересні!» Червоні плями поповзли тонкою шиєю на щічки дівчини. «Я розумію», – спробував обернятися Тимур. «Що ти розумієш? Як ти міг не порадитися зі мною?» «Несподівано вона зблідла. Ти кидаєш мене?» «О, почалося. Не кажи дурного», – махнув рукою Тимур. «Спочатку я не хотів їхати». Та подумай сама, це ж 200 тисяч баксів. Ми зможемо купити квартиру. Подумати? А чим думав ти? Що я скажу батькам? Що я скажу всім, кого ми запросили? Вибачте, весілля відміняється, бо ти поїхав на заробітки до Чилі. Дівчина люто стиснула кулачки. Я знала, що так буде. Я, я? Перестань. Принесемо весілля на кінець жовтня. Я не вірю тобі. Ти, як ти можеш? Тимур розвів руками. Ти знов за своє. Я не вірю. Не вірю тобі. У жовтні в тебе знов виявиться робота, контракт якийсь. Цього разу на півмільйона. І ти знову завійся за вітром. Аліна більше не могла стримуватися. Пожбуривши лопатку в умивальник, вискочила з кухні. Хлопець не пішов за нею. Вирішив дати трохи часу. Нехай заспокоїться, переварить усе, через годину він знову спробує поговорити з нею. Їсти не хотілося, м'ясо лишилося неторканим. Тимур забрав з кімнати свій ноутбук і мостився на кухні. Хлопець мав звичку щовечора читати новини, передивлятися приколи та шукати демотиватори в інтернеті. Відпочивав з комп'ютером від роботи на комп'ютері. Та щойно він відкрив лептоп, в усьому будинку мигнувши зникло світло. Ноутбук міг протримати ще 2-3 години, зате домашній роутер без живлення здох. Доступу до мережі не було, подумки ремствуючи через таку підлість, Тимур прикрив кришку Хевлет Пакарда, вперся спиною об стіну і, склавши руки на грудях, Мовчки сидів у темряві. Все могло бути інакше. Тимур ніколи б не погодився на це відрядження, якби того вечора у будинку за номером 24-9 на вулиці Вадима Гетьмана не видімкнули світло. Він би й думати забув про ті обіцяні 160 тисяч доларів зарплатні та прем'янні, якби Оскар Стайрман не поспішав із вилітом і залишив хоча б один додатковий день на збори. Він би послав під три чорти NGF Lab та її кур'єра, якби не загаявся ранком другого дня, пакуючи сумку, і прийшов завчасно на роботу хоча б за годину до того, як челієць повіз його в аеропорт. Доля Фатум К. Називайте це як хочете. Існувало безліч, якби, через який ця подорож була б скасована. Жодне з цих, якби, так і не спрацювало. А зводилися вони лише до одного, Тимуру слід було перевірити пошту. Річ у тім, що саме в той момент, коли в кількох стареньких багатоповерхівках, що тулилися купи на вулиці Вадима Гетьмана коло індустріального мосту, Вибило світло до Тимурової електронної скриньки, надійшов лист від такої собі Наталі Хорт. Тимур не знав цієї жінки, Наталя теж не знала його. Більше того, їм не судилося побачитися чи коли-небудь познайомитися. А втім, лист був адресований саме Тимуру. Від Наталі застереження скільки б не пропонували, не погоджуйся на роботу в чилі.